והעברתי את אויביך בארץ לא ידעת, כי אש קדך ועפי עליכן תוקד. אתה ידעת, אדוני, זוכרני ופקדני, והנקם לי מרודפיי. אל לערך אפך תיקחני, דע שאתי עליך חרפה, נמצאו דבריך ואוכלם, ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי. כי נקרא שמך עלי, אדוני אלוהי צבאות. לא ישבתי וסוד משחקים ואעלוז, מפני ידך בדד ישבתי, כי זעם מלטני. למה היה כאבי נצח, ומכתי אנושה, מעיני הרפה? היות תהיה לי כמו אכזב? מה אם לא נאמנו? לכן, כה אמר אדוני, אם תשוב, ואשיבך.